ولمات تشکیل د مقام ده ورنڅه چې څنګه خلک دي کنه د مسجد خوفین قايل نه دي یعنی شيغان جديد مسجد خوفین قايل نه دي موږ تقریبا په تواتر خبره ساتل چې مسجد خوفین وکي ادم محبت اهل سنت والجماعه د اهل سنت والجماعه د علامت ته چې هغه د ګوښومان د پیغمبر سره محبت کوي چې حضرت علي او حضرت عثمان دي یو ازمه دارت دې سره باغی سم کئی اگلی با ماں سعال الخوفی قائلی ازا منگئی ماں یا بوانی پر آئی مولا فرمائی ترسو کن لگا اسمان که چنوار بیوئی دسی ترے کسر که ماں تر سبوت ملیش نوشه آغی پوری ماں زا قائل شنیم دا ما سعال الخوفین آلا دا ما سعال الخوفین قائلی شما بند کمانان آغا ورم بند که دا دا ما سعال الخوفین قائلی زا شما چی کلا ما تا دسی رادا لگا تا پرانا راجی کت م بیا ځقاله شم نا ماشولو کوپه شیعا ګان زموږ خردا خوله دی شیعا ګان اږي وای دا قسم نه دي او باز خوارج نه دي باز دا خوارج بازان خوارجه اږي و فینا نشته ای و ی رزق القران کریم کی ما شاء اللہ و فینا نشته زکات دی قراءات کا نسبہ ل قراءات د شافعی دا نسبہ فمصو روثکم و ایتکم و اذا كنت میں استنا بخلو وجوؤکم و ایتکم انلمارہ جومسا ہوں کی و ارجولا کومینال کابن و ارجولا کومو منسوب دی نو بس صرف اصل درجه نه نه دی او مصح صحه تک څو انا تنت که هغه ما مساله داګه دارا چې قران کریم کې چې ځوابه طریقه دارا چې دا وانتهو برؤوسكم و ارجلكم و ارجلكم مجرور دي امرا چې برؤوس باندې اته شنو معنی دارا جمع ثواب په پخو مثوقه پتا نو باز خانق د غزړ رجلم قائلم نه دی وای د مخور رجلم قائله یو دا کدا پموند ممسوحاته چې الله ذکر کړي نو دغه حواله سره علماي کرام ډیر تحقیق کړل چې دا ولیدل تک ذکر شي ادا و ارجو را کوم ده کا و ارجو له کوم ده خدای څو غراند خلق او قیمتي به حسبي ديږي کې هغه زمنګ علامہ کشميري رحم الله برز الله مزاغه دا تحقیق و ده د خبره د مخ چې دلته دوه کراونه دي و یو کته نه سب دی او یو ک د چا دی دجار دی شکر چې کرا ته نه سب دی نو عام وډما کرام وای عامما کران و د قحت ته نه سب ددي وجهه دی دا جاری جوار دی دا جاری شېره نا قراتہ جار دا جاری جواب دی وم صحو فی رؤوس قم د مجاورت ته وجه نه شېره ذکر شېره دا مجرور ذکر شېره لیکن علامہ تفری فرمایي دا خبر صحیح نه ده وای دا خبر صحیح ذکر نه را یعني دغه کرات یوده جر به وبنده نسب به نه جر حواله سره علماء کرام شوی دا جاری جوار ده جاری شېره لن اصل کہ قصار دار کہ غسل دختی غسل دچای خدا جره جره جواب هغه ویني جره جواب خو شراتې ده سره ممکن د سره وشتې نه واقع نه مخالفته ده علما محاجب په یو خاص زینو کې هغه قائل د مطلقن هغه قائل نه مطلقن هغه موږ بنات او پدال وغیرہ کې قائل ده په نورو کې هم قائل نه ده مدته جواب وای صحیح نه نه علما کشمیری به مولا ده د بل تیار دا چار د تد د مجبور دی د د مجروره او یا شيری د مان شو دی مو کچارته دا, دا مجبور شي و څو وا وي کچارته دا, دا شي شي مجبور نه بیا ته نشي ونه چې بیا خو دا په دې لپاره شي شو مخصا وゼ ک دلته دا کې راغلې و امڅهوبې او دا مشهیا د خپل نقص دی دا مشهیا د خپل نقص دی اذا متعلق وجناب alli ni mit lakad nasha mun sari alafti nasha nash al fahr wal shi wujudu dar yaftawin nasha nasha da ukh ta ishara shin o bostor ko mana raj da nasha ishara mutanath ke karak tok shin nash al sada ba de mana to nsa obush indal ta vele ki no pa de ban mutalak وامصحوت ی راسته تمشینو کوم وامصحوت امرار د یلی مختلفه ته وای او وامصحوت ی ارګلو تاودین نو بیا په معنا دا کار را دی بیا په معنا دی وینځل کار دی بیا په معنا دا کار او ی په معنا سره او څڅکه دا وخت په دمش په دغه قرار راغل لاند څه کې د څڅکه سوه هم د ناراضی کدا سره کدا شکایت ته دا سوره مایدی ایا او اصل لکاله صحابه کرام یو زله په دغه باندې عمل کړه چې باندې عمل کړا او د عمل کړو صرف دی آیات شریفې نه مدینی تفییت تپا او دی آیات شریفې نه مدینی تایید او تاکید تپا هغه دا کار څه ویني نو صحابه باندې ثابت نه لرته نو ځکه دلته کې دې کار شو د ولسهولان درغه خو نو څه چې ارجل وتنې شپه کې شپه معرضه جای او یو وی قران تناسب دی اغه متواتر دی ار جو کوم او چې م کې دی د بیا ته وجه زما پهنیباندارره چې داې باارت ته تي د لفته ن وما انباردن نهدي داته د ت د لف تن وما انباردن نهدي دلته هاتته مامون د عامې محضوب شې په معمون د عامې مو لکه ف شو امره کوم اج شواکم لو ب نه او انباره لته تیبن او سق باره دا مذكران کید تر فخر وضو او کو وای دی کومیل المراتب و امسحو بروحکم واغسل ارجلکم او عین جیسا پهنه تا ښه کار نو وی دا دا سوال خامخ د سوال جواب ته ضرورت نوی کله الله تعالی په سلییده مغفوراتل کی ذکر کړای و د سی وی ویله فخر وضو او کو مای د کومیل المراتب واغسل نو خبره با ختمشه مغفورات په طرف من څو اړخ طرف وه الله ته مشوره ورکړې خو د سې ده زکه دې آیات کې دا کار زکه شیری سوو جن یودا ده دې تم تکي ا سر او پیوځې وکړشینی زکه دا په تمم کې دواره ثابتي تمم کې تيمم کې دواره کې کی ثابتي او توحصل کې دواره ثابتي او بادش کې دواره ثابتي پته هم کو صورت کې فواره ساتي دي نو د دې وجه د دې یو سره مناسبت کوي نو ځکه دا اشاره وشي تاسه اشاره وشي تاسه نو اول ما په پخېښتې نو ترتیب دې اشاره څرنګه کوم وای ترتیب شوناک دې ترتیب شېر درې اشاره کوي دا حالت ته تخفف ته اشاره را ومسحو د دې في دا ارجولي په خلې د مسح کرا په خلې ومسحو برو په خلې د با کرا کنه یعنی در مزیبانی شیشه شو. ممصوحاتو که ذیکر شد اشاره که در حالت تخافف تا کلچه موزی، کلچه شیشه موزی نو اغا موزو تو صورت که او بیاد شیشه که مزیبا او کجرده من کنو یا ذیکر کرده انجا دیتا ورکی اشاره ممصوحاتو نو در دی وزنه ممصوحاتو که ذیکر شد گورو ما سال خوفین به سفر و به حاضر کرده یانہ وہ اگر کدا جائز تو کتاب اللہ دے لیکن تو خبر مشہور کرے عالم نے ابھی عالم نے تا پوچھو تو مثلا قف بمبارک علیہ الرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروراج اتنی اشکو خاطر دا پارے اوری اوری رسول موکم دا پارا ابوبکر صدیق علیہ اللہ تعالی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختص ور کلمہ صاف کر تا سودا سکا خوفے دیوا گتو ابیا با او شپایره دی او درې شپه کمسافر و تیرای ما نه نه چې کله بیا ولسه سوی دی بیا د سینې روز کو بیا داش مارګ مسله کې په دې ډول حضرت ابن تیمه مامون ده کړی 70 نفر منو صوابه بیا جاری مثل خدای ابو ان فرای مولا فرمای ما مثل خدای خبر نه کول حتا چې ما ترا جمع مثل ځو نه ځو د ظؤ د دتک کپی میراث بران ماده خبره معلوم نشه امام القارسی وای دیار ایګم پک سره امام پاکسانی جنینی مثلا خفن زکاه سرا رکه پدی کړي په هيزه تواثر کړي وذل الله صلی الله علیه و رسول کما مثلا خفن نه مانی دابې دکی حتا د انس نو مالک اكو دا سین له خان انس نو مالک نه مالک نو انس دا څلګداری وای مالک رحم الله له د سنت الجماعت داره کې فقال له تو محبت کړی شیخین سره اقا انکه په دې دروازه زمانو ته حضرت عمره علی او قفان کې من هغه را مو نبي تاسو تمر هغه دي وکه شراتي تمریاو اوس کې په ووکه ابیا کو موی ګرځې په لوخو کې منلعد داغه او خاورې لوخې نه پیداش په دې کې لغغ شي دي تماثل قفاع لقد شربت لك بشراب وك لقد شربوا دا دین نه هیڅ 52 نام کې اپ کله که څوک اندیږه او اړین د خو په مور هغه ار سواله وای او ختم کوي بیا دا منسوخ شونه عده تهریمه د قواعد اهل سنت او جماعت سره خلاف اندر روافض روافض و کیدا حرام دي ادا په کناضه غرسره کیدا اشتد او صار مدح فان القول جاء قاص و فرماته قلیل او د تشکیر من مذاهب اله کثیر من اهل سنت دا اهل سنتم دا و کیدا ناجایز دفاع ده کی چې مسکر شیلنه نریتي والد <سؤال> راجي د پیغمبرانو ته ځکه ام جای قران کرام معظمون دي مامورون دي رقابت خاتمه نه دي شدت منشيري او سخت مشاعيده فرشته سره مامورين دي په تبلیغ د احکام پر ارشاد د خلق پهل بعده کې صاحب پسته پسته کې صاحب د کمالات الاولیاء او کمالات الاولیاء انبیاء کرام د ټول ناول په کمالات الاولیاء او باندي موثوقي او داغين رس په کمالات سره ځای اهجرانه کلشير د بازي کران جو ولی افضل دے نبی نہ امید کو فراز اللہ لگا ولی افضل دے چارہ تے نبی نہ نعم او کنے شک واقع ہے کہ یہ بد کہ <تصفيق> مرتبہ دی نبوت افضل دا مرتبہ دی ولایت بس طاقت ہے کہ نبی متصدی بدوام مرتبہ تے افضل دی ولی اگر نہ سو کہ ولی اگر کافر دے گمراہ علیبت یا مثلا شپ هر نبی سي ويږي خو د کم چې نبی دې دې به ولي خامخاي خدانو نبوت چته کده ده دا د دې وي د دې نبی دا نبوت چته کده دې دا ولایت چته نو په دې کې اختلاف څه کو دا نبوت چته څه کو دا ولایت چته هیڅ وخت ايو دا ما سند بل ولي دې چې نبی نه ده راغلی په دې څه نه دي چې رې او چته اجزوب هغه ولي ته وكله چته دې نبی و علا سن و علا سلام مداتن باله الاحد سن و علا سلام رسکی مداتن باله ديه عادل باله الاحد ست چې درنه امرونه دواجره همون دره ما سلام امر سلام درسته خلک وي دغه مقربت موږ رسول الله سلام چې باه موږ مسکلف مسکلف له ته موځونه کوي زکر کراوي په الله دی مشکو مسبقه کې رواني دغه الله شرک څخه مو مشکو ما اداغه غټه غټه چنډي وذولي زالي مان هم څلته موذونه کوزه تاک هم موذونه لکه وزارت د ټولنیو بداتيانه اوزانته پیسې و ټولنیو موذونه نه کړې ساره ځانانه لرازی او بساخ نشتی او څن خلک پتیب سری هغه ویننه مینا په کارمن مارډه خلکو سره واچې راغلې انده خبره کوي درکې مینا دا کوې زصفا کوې نو یې خبره پرې را زونه زمونږ موذونه صفا شي نه دی نه یو کست څه هڅه چې دا کنه امرونه هي ساکې شي عقل زما خدای ارغنده ز کا ابو دربه کہتا ہے کہ یقین کہ درسو پورے مرد نه راغن نو سوک عاقل بالی صاحب خابا دے مکلف فی اوامر و بناوی بانی شیخ عبد القادر جیلانی د شیطان لرا او تبس اللہ فرمائے ریاضات قبول شیر مسل صفات نور اعمال نہ مکوا عقل خم وی اللہ خدای سو ابو دربه کہتا ہے کہ یقین آیا علم موت دمر کا پورے بذاکار کہ اگر خدای نے برکات رانا ویداعین پرو خلاصې هغه په صدره الله په ਕਰਨه خلاصې بیا ایډو کاټم ویداعین په را ناځل دا وجره د خطاباتو نشته کومه وارې چې په د اجماع د علاذا له کبله باځي باحین اي دا وجه څه کې د پاکې جناکه الال <سؤال> اتجاد چې کلو رسې غایت محبت او صفاده قلب تا غره ایمان په کوفر باندې په منافقت باندې کې نه اماغه ټول سره شو ورکل الله اناره انده باندې نه خلې وو تبګه په دې کده کوارو باد خلې کومه ثاقيتي کې د نه عبادت ظاهره او د نه عبادت صرف سوچ ته ذکر نه او ناس د سو پر محبت ایمان کې کرام نه خصوصا حبيب الله الله علیه وسلم سره د تا کالی تای په حق اعظم عمل ای بو تاجو اگر چیزا ہے قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو محبت تیو آپ سے رکے بیا زرر نرسید دیو گناہ دا دا معنی دارا چیزے بچکی جو گناہ نبیعوتا زرر نرسید دا معنی دا معنی دا معنی دا معنی دا چیزے بکول عبادت در کیا عبادت کسیدی نتاہا معنی دیان اندادا اوہا نسوس نسوس جی کتاب ورسنت نا حملی کی بزواہر قرصو پور جی دلیل قتی نے پا خی زواهر داری پا جهات و جسمیت وانا همی ذالکا ایم وانا دا با یو بلا آتی چې آتی دارا چکلی نشتوس تا حقیم و صلاح تا معنی موسکو آتی و زکاة تا معنی زکاة ورخوا آتی مول حج و عمره معنی حج و عمره کوا سین خلق کوئی دادی دا معنی کانی دیو ایمانی غایت تیاغبا رازی منکتا ایمانی بایتی یا بی آخری معنی دا حقیم و صلاح تا معنی گ اګه مصطلح د ظاهري معنا نه ده مونږ ونه کم نوصوصي ظاهر په جهاد په جسميت معنا نه لاره کوي مونږ تاریخي متاوین ته او چکمداز دي نه نه اي کمه تاریخي لاته کوم به حمله په چاواله بازار ذاتي مصطلح معنا نه ده چې توي مزنه ته زکات معنا نه ده کوي ورکړې زکات د ملحد او امه معنا نه ده چې حاجه امره کوي دا معناګانې نه مونږه والد ظاهرو رس شيخو د اثر لاروقال شي چې داخ نوصوص نه دي بلکې د متشابهه دي مونږه مراد د نصوص ننه هغه مخالصه ظاهره ده مفسر ده محکمي بلکې مون نشته تو چې اقسام ده نظم نه علامه هوار متعارض اپ دې معنا د اصول د سوی نه کیږي هغه نصوص ولې کیږي متشابهات کی محکمات دا څلګه ده ترازو کنه د پر اعتراض کې اعتراض ده کې ته وې مخکې د نصوص په حمله په ظاهر زواهر بتعم تشابهات توکم شیشوی لصوص حالکه دغه متشابهات کې لصوص ندی په کوم کې چې په جهاته په دښنه تلانات کې دی وینېد لصوص په دوه معناګانی دي یو نس مقابل د ظاهر دی او یو نس هغه په معنا ده چې اگر نظم مطلوبه مسلمانین په دې معنا نستې مسلمانین په دې معنا کې لري نستې اعدول دظاهیر نغه مان هغه ته چې دا دعوی که اهلی باطل ملاحظه لري دی باشینیا ځانته وي زګ دې دا دعوه کې نوصوص په ظاهیر نه بلکې دغه فرمان ای باجینی لري ا په دې باندې معلم کېږي او کله دې پدې شرنکر شریعت بالکلیا الهلحد دې یې مله عذول لر اسلامنا او اتصال او انتشار تل کوفر فرضه کړه تاکزمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې په پای کې چې معلوم شه در راته درڅېږي پاره ا دې اپل تاباته محققینو د نصوص مصرفتره ظاهیر نه او سره اشاره خود یا بکی کی دا قائق و تشاقه و متشدکی کی باباب و صلوک نو ممکن نی تدبیت معافلن دری اثرابو کی رو ظواهرو کیش مراد دی نو دا کمال <سؤال> ایمان دیو محجر ایرپان دیو استاد صورمائی کرام چوئی ری دری نسنا دا خبر معلوم دا معلوم اشواد دا معلوم اشواد دا معلوم اشواد دا معلوم اشواد تاست خم معنی او من هغه معنی باندې باندې منو جرمني ظاهری او سرت سره تصادم او تناقضو مشته دغه ځالمان کور سره ورو ځواهر معنی نه منګا شوې وګورئ اکی نو صلات معنا دا کوي موږ کوي کو اکی مو کې اشاره شوهی ته کی اکی مو دا یا قامعودی دا سوال کله کډه برابر کنه معنا دا لکه د مشکیت است چې کوي اته دال او پر مش په دمه د م باندې کوي شی ارکان سره کوي دا خو داسې معنی با اشاره تختیه ری چپدیخه اهل علم اهل بصیرت او ارباب علم اچھا زنه الله تعالی دین او او علم تا فهم تا سمجھ تا بصیرت تا کولاوی نو خلق په دی باندې پوریږي نمور زواهر دایې خلاف نه کولا چې نور دی دیو دي کې معنی با کلی لري او د زواهر بالکل مشروفه نه ظاهر دي متي کافره او گمراه دي اهل سنت والجماعت الحمدلله دا فوز داره نو بوتل